Helgen är här och det innebär ett nytt Radio Länsman program Tyvärr så är Jakob iväg på annat håll idag. Men jag tror nog att jag och Konrad kommer att kunna hålla låda ändå. Idag ska vi prata om opartisk sida sprider hat. Och vi ska prata om har svensk härkomst inte okej? Okay och hoppar av S-partikamrats son är med i SDU. Håll käften, du är vit! Och The Economist skriver om somalier och sist men inte minst pensionärer äter med barn i skolan. Det är vad vi ska bjuda på idag så sitt kvar. Jag har Jakob och säga hej till, men jag har såklart Konrad att säga hej till. Hej på det! Ja, hej på dig landsman. Hur är läget idag? Jo Dan det är lugnt. Jag har sett fram emot att göra helgens program, så att ja, vi kanske ska ta och köra igång då. Ja, men det gör vi. Jag. Mm, då var det ju först då, opartisk sida sprider hat. Mm -hmm. det här, den här nyheten jag har jag tagit från Avpixlat. Och det står att på sajten Mullan.nu som påstår sig inte ta ställning i politiska frågor publicerar idag krönikören Theodor Dante Stig Mats en hatisk text fylld med osmakliga attacker mot Sverigedemokrater. Tänk att växa upp med Sverigedemokratiska föräldrar är titeln. Det här, jag vet att du också reagerade på det här att mm. det här är faktiskt helt otroligt och, och som sagt de påstår att inte, inte ta ställning. Mm. Det här är att ta ställning. Ni, många har säkert läst det, vissa har kanske inte gjort det men det här är verkligen värt att prata om. Det står så här Tänk för ett barn att växa upp med Sverigedemokrater till föräldrar. Tänk förvirringen det skulle skapa. Tänk på den vrickade självbilden barnet skulle få. Tänk på alla hårda ord på skolgården. 90% procent av alla barn har trots allt helt Normala föräldrar som inte röstar på ett rasistiskt parti. Det där. Jag, jag pausar lite där. Det står ju mer, men vi kan ju börja med det här. För det första, vad då, tänk förvirringen det skulle skapa. Vad är förvirring då att föräldrarna tycker? Eh, har lite mer traditionella åsikter till exempel att de inte är tycker om, eh, ja de kanske inte är så förtjusta i allt det muslimska den tron och kvinnoförnedring och ja allt vad det nu innebär är det, på vilket ja. sätt är det en förvirring? Nej men den här killen han är ju trots allt 19 som har skrivit och det är konstigt att han släpper igenom detta men han som så många andra tror väl att de som röstar på Sverigedemokraterna typ de hatar mörkhyade och de vill liksom slå folk och de vill marschera med... Stöv... Alltså han, han, han lever ju en den här förvirrade bilden. Han har ingen aning om vad en demokrat är. Han Nej. borde inte ens få uttala sig överhuvudtaget. Nej, men det är det att förstå med människor varför de eh, uttalar sig egentligen på bara sånt som de har hört från andra personer. Varför ska mm. det vara så svårt att själv ta reda på var ett par parti står eller vad för slags åsikter de har. Ja, men det måste väl vara det att som jag uppfattar det i alla fall att du kan skriva ner SD och rasism och, och sexism och så homofobi. Du kan liksom skriva lite vad som helst om det. Det finns ingen behöver inte alls vara sanningsenligt överhuvudtaget, för det är alltid uppskattat. Och du skriver också, också lite klassiskt: man skriver om rasistiska Sverige och rasistiska vita män, och man, man skriver om så här könsförtryck och hit, och hit. Det blir ju aldrig kollat för att det är ju det här klassiska. Det är ju, det är ju rätt åsikt och rätt åsikt i man inte. Och jag vet inte om det här kanske, nu den här Stig Mats, som han heter från Eslöv. Um, man vet ju inte men det här kanske börjar nu på valkampanjen 2014 att man skruvar upp volymen lite. Man blir ännu vidrigare i det man skriver för det kommer vi ju se. Det ja. är ju ganska säker på. Som vi har sagt innan, valet kommer ju bli otroligt smutsigt. För att de nu som vill kanske ifrågasätta den här artikeln eller krönikan, de blir inte publicerade givetvis. Och då blir, står det ju helt oemotsagt. Men jag undrar just när han säger också 90 90% av alla barn har trots allt helt normala föräldrar. Vem är han att döma vad eller vem eller vilka åsikter som är normala? Mm. Är det så idag att tycker man, förespråkar man mångkultur... Det är, ett, det är lika normalt som att tycka att eh, stuvade makaroner och farlikorv är gott och svenskt. <laughs> nej men, så ja, nej jag... men, ja, men där har jag ju rätt på. Alltså, för jag vet inte riktigt vad definitionen på normal är. Men du vet ibland när någon säger så här. Äh, men vad är normalt egentligen? Och då brukar jag bara säga att ja, normalt är ju det majoriteten gör. Det behöver man inte värdera. Men vi lever i ett sånt sjukt land nu där, där det är normalt att inte rösta på SD. Det får man ju ändå säga. Mm. Men det innebär ju inte att folk vet varför de inte röstar på Öster De vet ju liksom ingenting Men man får väl ändå säga att det är normalt på något sätt Men han målar ju upp en sån demon Ja du kanske vill läsa vidare det här Men han, han går ju väldigt långt i sin kritik Eller man ska säga jag, jag hoppas väl att han själv har skrivit detta I någon slags satir på något sätt För att jag tycker det är så grovt Så att ja, fortsätt läsa istället Så kommer lyssnaren också förstå För att eh, det spårar ju ut lite senare men det är bara en sak jag ville påpeka först. Nu kanske jag är så att vissa reagerar. bara. Det här kan ju verka som en väldigt liten och obetydlig sak. Men när jag säger att stuvade makaroner och korv är svenskt. Här är ju återigen en sån här sak som Sverigedemokrater tycker. att, menar, Även om makaroner, det är ju egentligen inte svenskt så att säga. Men det är det man själv väljer att anamma. Till att bli svenskt. Ja. Någonting som man tycker om. Och uppskattar. Ja. Till exempel makaroner. Så blir ja, det svenskt. Ja, det är ju så saker blir svenska. Och det, är inte, det Det Det jag på det här när man, det var en diskussion för några veckor sedan. Om, om eh, ramadan i en svensk tradition. Mm. Och det var ju en massa politiker som gick ut och sa. Ja men det är den. Men det är inte så det funkar. Det är inte så att man går ut och bestämmer det. Utan det blir ju som du säger. Precis som makaroner blir ju svenskt till slut. Efter lång tid. Efter acceptans av svenskar. Då blir det svenskt. Och Ramadan kanske blir svenskt långt in i framtiden, det vet vi ju inte. Men det är ju ingenting man kan bestämma. Det får man ju se om, om 30-40 år liksom. Då kanske man kan säga, ja nu blir Ramadan svenskt till slut. Vilket ju tyvärr eh, inte alls är omöjligt. Men det är så fruktansvärt frustrerande att det här är alltid just om, om Sverige och när det handlar om. Ja men det är inte svenskt, det är inte svenskt. Ska man säga så om alla länder då? Jag menar alla länder som har Ikea är inte de vad de nu är för länder då? Bara för att det finns ett svenskt Ikea där. Mm. Någonting som de har anammat och tycker om. Eller köttbullar, svenska mm. köttbullar. Jag menar det, det är så löjligt. Jag menar, då är väl alla kulturer i princip inte deras egna längre. Nej, alla annan ju det, det, är som, det som, som de tycker de. Alla, All kultur är väl afrikansk då. För där härstammar ju mänskligheten ifrån. Kanske man kan säga. Men det blir ju bara mm. svintramsigt. Och sådana här diskussioner som jag tycker de, många politiskt korrekta försöker ju slå knut på sig själva. Och i ena sekunden finns det ju ingenting som är svenskt. Men sen är det gärna så här rasistiskt i typiskt svenskt. Och vi är väldigt så här, kalla människor. Det är typiskt svenskt. Och därför behöver vi det här utländska och du vet för att leva upp oss. Men alldeles nyss fanns det ju inget svenskt. Men det är ju det här eviga självhatet som alla driver. Att, att allt som är dåligt är ena svenskt. Det är gärna att svenska män våldtar mycket och sådär. Det får man gärna säga. Men, men inte något gott eller fint. Att, men, att svenskar är ärliga och jobbar hårt till exempel. Det, det är ju det ryktet vi har utomlands. Men gällande det med alla härstammar från Afrika. Vi är inte helt ute och cyklar nu. Men hade det inte kommit fram något nytt om att, att de hade hittat några rester i typ Asien. Eller något sånt som visar på att det inte vi, alls var så. Ja. Uh, du, där, där sånt här tycker jag att jag borde kunna faktiskt. Men jag vet inte exakt. Ja, nej. nej, det var länge sedan jag läste. Det var jag för mig att det var något sånt i alla fall. Så att det, det är lite frågetecken runt det där men vi behöver inte gå in på det vi kan ju fortsätta med det det står här det som står... att ta någon gång ett program kan jag ja tycka. det kan vi göra ja. ja. eller någon liten sido, sidospår ja. mm. men det står så här också då det kanske är dags att ta upp kampen för dessa barn, det kanske är dags att förbjuda svärdemokratiska par att adoptera och svärdemokratiska kvinnor att inseminera det är möjligt att vi till och med borde införa någon sorts tvångsterilisation även om dessa saker det låter lite brutala för att inte säga barbariska så har vi gjort det förut. Och när det handlat om andra delar av befolkningen så har Sverigedemokrater alltid tyckt det varit bra. Det är ju trots allt för barnens skull. Och där pausar jag lite igen för att det här är ju någonting som är värt att ta upp. Först och främst undrar jag så här, vad är det han syftar på då? Jo men det måste ju vara homosexuella antar jag. Men, ja, är det inte homosexuella han syftar på det här med... med Förbjuda att adoptera och... och ja, Aha, ja och det kanske... Och, det, jag har ingen aning. Äh, inseminera där. Men ja, det var väl... Ja, ja, det känns väl som att de kanske syftar på det. Men sist jag kollade så var väl SD... hade väl gått mer mot en... Pro-homosexuell vinkel, så att säga. I mm. tiden. Jag, jag förstår Men inte jag, Vet du vad jag tycker? Jag tycker inte de borde adoptera. 111. Nej, nej, precis. Men, precis. Ja, alla... mm. Men jag menar... Eh... För där är ju, jag, antar, jag antar ju, Länsman, att, att för jag, jag, tror många är, jag kan tänka mig att SD har många medlemmar som tycker som dig ungefär. Nej, men jag tycker inte homosexuella ska, ska adopteras. Men jag tror det är väldigt få medlemmar i SD som vill så här jaga homosexuella och slå ihjäl dem och liksom fördjupa ja. dem att finnas. Men det är ju igen det man försöker lägga på eh, på SD. Och jag har försökt leta så här. Och visst, det är lite klumpiga uttalanden från, från medlemmar. Alltså folk som säger sig vara medlemmar i partiet Bara vanliga medlemmar Men det spelar väl ingen roll vad de säger mm. Igen man får ju kolla på vad ledningen säger mm. Om Jimmy Åkesson går ut och säger Ja men om vi får majoritet så ska vi jaga homosexuella längs med gatorna Då är det ett officiellt uttalande från partiet och Då kan man lita på det mm. Inte annars Och jag förstår inte att detta ska vara så sjukt svårt att hålla isär mm. Tänk om någon person som är med i sossarna Säger något Och då får sossarna ta på sig det det är ju såklart jättetramsigt och det måste ju gälla likadant mest, det som alla partier. Ja men och sen också säga det att om en, att jag vet inte om han har någon annan, jag menar han är trots allt, om, jag funderar på om, om det kan vara så att han tänker omvänt här då att eh, syfta lite på det här att ja men man drar alla invandrare över en kam. Och då drar han alla Sverigedemokrater mm. över en kam. Men jag vet inte när han säger det. Och när det har handlat om andra delar av befolkningen så har Sverigedemokraterna alltid tyckt att det har varit bra. Mm. Det är klart det är ingenting man kan säga generellt. Nej. Och jag vet att det är som att han måste ju ha någon slags spåkula som visar hur alla Sverigedemokrater är och känner för han vet då banner mig mer än vad jag vet och antagligen än vad du vet och mm, antagligen har... mer än vad Jimmy Åkesson vet om mm. exakt hur de personerna som röstar på SD är i, privat så att säga. Mm. Jag har ingen aning. Människor är olika men kan dela åsikter så jag mm. tycker det är väldigt konstigt hur han kan veta att jo men alla känner och tänker så här. Men återigen då kan en vända det och säga att ja men alla invandrare de känner ju inte och tänker eh, på samma sätt. Nej men det är ju lite större skillnad om man jämför eh, att om man tycker ett politiskt parti har några bra poänger jämfört med till exempel islam som är en hel... Enorm religion politisk ideologi, ett sätt att leva och så vidare och så vidare och så vidare. Det är något större om mm. man väljer att ingå i det och vara en del av det än att rösta på ett visst parti. Så att jag, jag tycker inte man kan riktigt dra den jämförelsen. Men... Nej, och sen, jag tänker på något annat. Jag tänkte på det här på hans ålder, att han är 19. Och det slår mig att jag, jag, jag upplever i alla fall att många krönikörer som skriver lite, kanske även i Aftonbladet och meter och sådär, de är väldigt, väldigt unga. I alla fall under 25, och men vissa är nog ner mot 20. Och jag tror många läser det de skriver utan att ta detta i, i beaktande om man säger så. För när man är ung så vet man inte så mycket. Det, det får vi ändå köpa. De, de flesta ju, vet ju mer när de är 30, när de är 19 om man säger så. Och det innebär ju att man måste ha lite extra koll på grejer de här skriver. För att som det här är ju väldigt hatiskt. Och, och det, det här är inte okej... Den här tonen ska man ju inte ha såklart i ett seriöst, när liksom, man försöker debattera politik. Och därför släpper man ju inte fram 19-åringar på det sättet sättet. Det finns ju, det finns ju mogna 19-åringar som kan föra sig. Men den här killen, jag menar han ja, han verkar, verkar vara vidre vidre människa och det är ju många som tycker det Och det är lite oansvarigt tycker jag att låta han göra bort sig på det sättet. Är det inte det? Vad, vad tänker vad tänker du som tillåter de här texterna? Ja, var det inte han själv som var chifen på sidan? Om ja, här. så men det. Är, det har du rätt i. Jag får det. Ja, det har så du rätt Ja, då har jag faktiskt klarat sig själv. Ah, det, det, är, det, är ingen, det är ingen fin tidning i sig. Det Är, väl en, är det en blogg mer eller mindre? Va? Jag vet inte. Jag har aldrig varit in på den själv. Men mm. jo, visst, man ska, kan ju inte nedvärda det är helt unga människor. Det är klart att många nej, nej, nej. människor eh, har inte. mycket innanför pannbenet. Men Absolut. om man säger rent erfarenhet, Cliffs erfarenhet och och, och, och ja, så, så kanske de inte har lika mycket som sagt som en som kanske är 30 eller äldre. Nej, Jag kan ju såklart bara prata för mig själv men jag kan även när man pratar med yngre är att man har inte en sån väldigt svartvit världsbild när man är yngre. Jag hade det och många jag pratade med, det är ont och det är gott och så är det inte mer med det. Och så ser ju såklart inte världen ut utan oftast då, ju mer man lär sig, ju mer man läser och ju mer man upplever desto mer ser man gråskalarna. Och det hade ju verkligen den här människan då behövt. Ja, det skulle jag vilja säga att alla de här som är, är så extrema när det gäller mångkulturen, invandringspolitiken. Att, jag menar, det kommer jag ihåg när jag var i de yngre tonåren, då var jag verkligen så att det var svart eller vitt. Det var helt enkelt, gjorde en person någonting som var dåligt, ja men då kunde den personen fara och flyga åt blåkulla så att säga. Men det är ju något man lär sig sen att så kan man inte hålla på. Mm. För att man kommer alltid vara tvungen att ha att göra med människor som inte tycker och känner som en själv. Jag menar det, det får inte tala om i arbetslivet eller i vardagen överlag. Och jag menar det är ju samma, samma med de här. Att de här skulle ju väl antagligen vara så. Jag menar om de skulle ha arbetskamrater som är Sverigedemokrater till exempel. Då skulle mm. de ju bara hej bort, Du har mm, ingen, jag vill inte ha någonting med det att göra vilket då kan förvärra situationen på arbetet såklart och få det sämre och, och ja, skapa en väldigt, väldigt dålig situation än att man får helt enkelt bara acceptera, okej okay, mm. du tycker inte som jag men återigen, hur roligt vore om alla tyckte likadant? Precis, och vad har hänt med det här det, det blir bara värre och värre och värre hela tiden folks åsikter är lika med deras personlighet på något konstigt sätt och så är det ju inte jag, om jag tycker vi ska ha mindre invandring. Och någon annan tycker att vi ska ha mer invandring. Då borde det ju sluta där. Det säger ju inte så mycket om oss. Ja, mer än att det säger att han är outbildad då tycker jag. Men jag menar jag tycker inte att han är en dum och vidrig och ond människa. Nej. Men det här är också något. Eh, faktiskt som man pratar en del om i politiken. Är att. Eh, jag vet inte om man har sagt innan. Men vänstern hatar ju högen. Och vill döda dem. Mm. Vill inte prata med dem. Vill inte diskutera med dem. Högen pratar jättegärna med vänstern. För att de anser vänstern bara vara outbildade. Medan vänstern anser ju högen vara onda. Hur definierar du höger förresten? Ja, vi är ju så otroligt slarviga med det här begreppet. Men, men säg då att, att till exempel kulturmarxister ser ju, hatar ju konservativa till mm. exempel. Medan konservativa är ju inte det för att de är bakåtsträvande utan för att de antagligen vet hur ett samhälle funkar lite bättre och vet att man kan inte bara ändra allting hela tiden. Och där hatar ju kulturmarxister och tycker att de är vidriga människor. Medan de konservativa då kanske är, generellt och givetvis är lite mer så här förstående. Ja ah, men oj när jag var ung och liksom innan jag läste så förstod jag inte riktigt så bra. Mm. Och det tycker jag man ser hela tiden. Högen, ja eller vad man nu ska kalla dem, är ofta lite välutbildade, lugna och sakliga i sin diskussion. Det är sällan man ser det hatet och du vet stenkastningen och allt sånt här. Det kommer ju alltid från vänstersidan. För att de målar upp världen i onda och goda. Och så får man det, att göra. det är ju så liksom nazismen funkar. Så är ju alla så här totalitära nästan um, ja, kanske inte det bästa uh, exemplet i sig nu när jag tänker på det Nej, men det är ju så man styr, en, en stat är jättebra att styra på det sättet att du målar ut en väldigt tydlig fiende och sen piskar du upp hatet i folk så mycket att de blir helt blinda och, och liksom av hat och är beredda att göra vad som helst är till exempel beredda att kasta sten då på, på, på SDU några ungdomar som går runt och demonstrerar. Du, det krävs ganska mycket hat i det för att du kastar en gatsten mot de här människorna. Men det har ju lyckats. Mycket med tonen då som sätts i, i, ja men i Aftonbladet och till och med i SVT och alltså överallt. Och som sagt, Reinfeldt säger ju, har ju själv sagt att man får skylla sig själv vad man blir misshandlad om man är Sverigedemokrat. Men det har ju säga och sticka in och säga här som jag... Jag kommer aldrig glömma det just när du säger det med kasta sten på ja men till exempel Sverigedemokrater eller vilka nationalister det nu må vara. Att jag var i diskussion en gång för några år sedan med, med, med en tjej som hade motdemonstrerat mot någon nationalistisk demonstration och jag mm. frågar varför mm. och här... Är, alltså det här, jag har sagt det för länge sedan, har jag väl tagit upp det här tror jag, men det är viktigt att höra just att man ska inte tro att de här som står och skriker längst sidorna när de går, eller ja, vid torgmötet eller vad nu må vara, man ska inte tro att de här är politiskt övertygade, om man säger smarta Nej. människor som brinner för någonting. För så är, ja, men... Men om man ser skillnaden här i hur tankesättet, eller rättare sagt inte tankesättet är. När jag frågar den här personen, den här tjejen, den här unga tjejen. Varför, varför demonstrerar du då? Mm. För jag är rädd att de ska slå ner mig. Uh -huh. Det var anledningen. Vilka är ja, nationalisterna, hon trodde att de är onda människor och allt de vill göra är att slå ner mig. Därför demonstrerar hon mot dem. Och just hålla mm. sig till någon slags ideologi eller så, det var hon ju inte så glad på att göra heller. För att hon påstod sig vara kommunist. Mm. Då säger jag, jaha men så du förespråkar massmord på Ja, vad är det 100-120 miljoner människor, eller vad det är som har gjorts i kommunismens namn? Mm. Och nej, nej, ja oh, nej, det är ju inte bra. Nej, men jag är väl inte kommunist då. Så lätt är det. Visst, mm. ja, men det är tråkigt att det är så. Men så här är många människor. Mm. Och det är väl därför vi sitter i den här smeten. För människor är så otroligt lätta att påverka. De tror ju det, men det har ju blivit uppmålat i media om och om igen att allt som är nationalistiskt det är ont. De, och ja. nationalism vill alla ont. Och tror ja, precis. Men, men kan det här vara. Nu var jag faktiskt för ung, men när, när det var som värst, eller som värst, när det pratades som mest om Skinheads, var det slutet på 80-talet, början på 90 kanske. Jag önskar ju då att jag visste det jag vet nu för jag har ju börjat tvivla väldigt mycket på hur illa det här var egentligen. För man fick ju intrycket av att det liksom bara svämmade över av Skinhead som försökte slå ihjäl folk åt höger och vänster. Men det känns som att det är, många tänker fortfarande på det. Att det. För där hade man ju mycket våld då, och där sades det i alla fall att, att skinheads var ute och jagade homosexuella och invandrare och sådär. Och, och jag tror det har mycket satt i liksom att aha, men sådana är journalister. För nationalister är ju samma sak som skinheads i folkhuven liksom. och skinheads är ju typ samma sak som Sverigedemokrater till och med i vissa förvirrade människors huvuden. Även och, fast det verkar vara generellt bland alla nationalister idag princip att de avskyr allt vad skinheads är. Och, ja, ja, precis. Och, och ja. Men förstår du vad jag menar? Att det kanske är 80-90-talets uh, skinheads chefs uh, som fortfarande ligger kvar. Det är Därför var den här tjejen rädd till exempel för bli nedslagen. För jag, menar, jag, vet inte, jag kan inte ens minnas när det har varit något slags nationalistiskt våld förutom då skinheads -gräns. Ja, ju, jag, jag vet att jag kanske har missat något. Men det är otroligt så att man läser någonting om. Det kan ju stå en löpsedel ibland. Högerextrem något konstigt. Men då kollar man ju på vad som egentligen har hänt. Så det har det inte varit så illa som till exempel Aftonbladet har rapporterat. Och det senaste var väl det här Svenskarnas Parti eh, som blev påhoppade i någon liten ort. Var det var. Och, och kollar man på vad som hade hänt där verkligen så visst det det ju varit slags mål. Men eh, som jag förstår det så var det ju absolut inte Svenskarnas Parti som hade startat det. Och så har det, det här Svenskarnas Parti och Mona Sahlin, kommer du ihåg. Mm. Där hon blev, enligt tidningen, mer eller mindre jagad när gatorna på Gotland av, av massa skinheads. Men i, sanning, i verkligheten hade de sagt landsföräddare till henne när, de hade frågat, när hon hade frågat vad de glodde på. Och det kan ju ha varit lika något under skinheadstiden, menar jag. Alltså jag har svårt att tro att det ens under skinheadstiden var så extremt. Jag var, väl all, var ju aldrig någon skinhead själv, men, men man levde ju under den tiden och såg ju hur det var och... Som sagt, min bild av det, det är väl i princip att de, du var fästa, fästa, fästa, fästa. Och fästa lite mer. Och ja, sälja ja. några skivor till varann. Ja, var jo, men nu ska det väl inte vara sådana. Nog slog jag hängde med några skivor. Ja, jo, men, jo, men när ju säger att den bilden av att det var det, allt de gjorde. Ja, ja, att var ute, så det har jag ju svårt att tro att det var så. Det var väl lite samma där. Det var nog ingen direkt, alltså riktig politisk... In, de hade väl ingen riktig politisk insikt eller övertygelse så mm. utan det var ju bara en åsikt lite samma som idag som vänstern är till exempel att det är väl det som är skillnaden att det är många av dem som var skinhead så att säga på den tiden de har ju växt upp nu mm. och eh, antagligen liksom insett att ja, men det där var ju kanske inte så bra att hålla på och ja, och, en, och en, tänka sådär, och så och som... ja men så utveckla sina åsikter och blir något seriöst, men problemet med vänstern är att de utvecklas aldrig. Nej. De gör inte det, de står fortfarande och trampar och är likadana lika eh, osmarta som de var då tycker jag. Trångkänta vill vi rösa, ja. då säga då. Eh. Det är faktiskt, faktiskt när du säger det är många, många vuxna vänner som jag har som är fortfarande ganska vänster. Man frågar dem så här, de, de är stolthet säger att nej jag har alltid varit så här, aldrig byggt, aldrig byggt åsikt överhuvudtaget. Och det kan ju vissa då tycka är något fint, men jag tycker ju bara att det är helt för att när man är, säger när man får sin politiska identitet, vi säger för enkelhetens skull att man får det när man är 15. Då vet man så lite så var du än hoppar på då bör man nästan byta om man säger så. För du bör lära dig väldigt mycket mer som bör få dig öppna ögonen och se på saker annorlunda. Men det är väl att unga dras ju till det extrema då. Och om det då är någon, någon punkare som, som kastar bajs på folk eller om det är någon nazist som går ut och slåss. Det är ju kanske inte ofta så himla politiskt alltid. Det är väl mycket det här du också pratade om innan. Höra till en grupp och så vidare. Det är ju väldigt viktiga saker. Ja men om jag ska Bra. ta en sista delen då i vad han har skrivit här då. Så skriver han så här, om vi inte vill gå fullt så hårt ut så kan vi i alla fall förbjuda Sverigedemokratisk propaganda. Det måste vara fruktansvärt läskigt för ett litet barn att se ett fackeltåg från SDU. Ännu värre att tvingas höra SD-hymnen Blåsippans väg. En vän till mig har en tre år gammal systersson som av misstag råkade få se järnrörsfilmen och drömde mardrömmar i tre månader. Även om de flesta Sverigedemokrater inte beväpnas med järnrör så måste vi skydda barnen och den enk. Och den enklaste står det enklaste skulle väl vara. Sättet att göra det är att få bort Sverigedemokraterna från våra gator. Mm. Sverigedemokratin liksom dess kusin nazismen är mm. trots allt en politisk avart som aldrig varit normal och aldrig kommer bli normal. För barnen skulle det nog bäst att vi kastar ut packet. men det får man väl inte säga i det här jävla landet. det tycker jag ja, är lite roligt. Jag fick en till det på slutet. Ja, ja eh, här, här är det ju verkligen det här omvända Som jag pratade om innan Här mm. är det ju verkligen att han antyder Och menar på då att Det är så här han menar på att Sverigedemokrater säger om mm. invandrare Men det här är så tydligt överdrivet Så du och jag skrattar ju bara åt det Men jag mm. tänker att vissa människor oh, ah, ja ah, jag Drömde mardrömmar i tre månader mm. Utan att tänka efter det tar det till sig som någon slags vettigt Och det är ju så mycket sådana här bizarra överdrifter Som är Alltså Vad man än tycker politiskt så måste man ju se att ja men det är väl klart en treåring inte drömmer mardrömmar i tre månader för att han har sett en, en suddig mobilfilm. Förstår ju vem som helst kan man ju tycka. Men äh, återigen så, så, så gör han ju den här parallellen och säger liksom dess nazismen. Vad, vad baserar han det på egentligen? Det, jo men det är väl att SD såg annorlunda ut för. Jag att de, hade, de, hade, de hade ju folk i liksom, jag vet inte om det var nazistuniformen men de hade ju en massa skinnade som gick med i deras demonstrationer. Otroligt lågt av folk att ge sig på deras historia på det här sättet. För jag menar, ledningen har bytts ut, partiprogrammet har bytts ut, allting har ju bytts ut. Kanske borde de ha bytt namn, det vet man ju inte. Men, men gamla mm. Sverigedemokraterna hade ju säkert mycket bra också. Jag vet inte deras politik men jag kan tänka mig att den var, det var mycket hårdare retorik, kan jag tänka mig. För det kommer väl samma liksom vevas som att Sverige svenskt och sånt där. Mm. Och då sa man ju mer som det var. Vilket man borde kunna man borde kunna säga öppet. Nej jag vill ut alla invandrare från Sverige. Det ska, de ska inte vara sånt jävla liv om det. För att men det kan man väl få tycka. Mm. Det är inte så att den här personen tänker gå och jaga ut handfast alla invandrare. Men, men alltså en sak jag måste säga också om, om det här med. Om man säger dess historia och hur det var förut. Jag menar, det jag kan sakna fortfarande. Alltså visst som man har sett för När man har sett gamla videoklipp med den här. Vad hette han Anders Klarström eller vad han hette. Mm. Och så här, jag menar, det jag kan ändå sakna, det är ju att det var lite jävlar än Amma, så att säga. Det, det, det, det tycker jag om, jag menar, det, men samtidigt så vet man ju det att så är det ju inte, det funkar ju inte idag helt enkelt att vara lite mer på, så att säga. Om än att det skulle behövas lite för att, menar, det är väl rätt vida tjänst att vi svenskar, vi är väl lite mer försiktiga i tonen och sådär. Så, där. så att det är ju lite en en frisk dusch, så att säga, och höra någon som faktiskt ryter till och säger så här är det och så här tycker jag. Mm. Men, men, ja. Då blir det inga röster heller. Nej. Då blir så... det ingen plats i riksdagen, då blir det ingenting. Nej. Det är ju det här eviga, och det här har vi gått igenom hundratals gånger, men jag hoppas alla där ute som är emot Sverigedemokraterna. För vi har ju många sådana lyssnare med. Och det är jättetrevligt med, med olika. Liksom. Det, är, det är verkligen det vi vill. Ja, det är, man får tycka precis vad man vill. Men jag hoppas att många förstår det. Som, jag tror i alla fall att det är så att, att SD kör inte den politiken de egentligen vill. Givetvis. För att då skulle de inte få så mycket röster. Och att de vill absolut i främsta fall kunna göra någonting för att rädda Sverige. Och då krävs det att man har en väldigt mjuk retorik. Att man städar väldigt noga för att komma in i riksdagen för att kunna göra någonting. Mm. För att om man är hårdare så får man inga röster och då kan man inte göra någonting. Sen är det jättebra att det finns mindre partier nu som verkligen säger vad de tycker. Och det är också jättebra för att förhoppningsvis finns det en plats för dem också i framtiden. När liksom debatten har lugnat ner sig lite och det inte är så otroligt bajsenörigt. Men, men, men man hör ju många de är besvikna på SD för att de, de, de, de är för mesiga och hit och dit. Och, och, och fin, det kan jag hålla med om med vissa frågor. Men om vi, om vi gör dem hårdare så kan vi rycka 5% direkt välja stöd. Och då blir det ju liksom ingenting gjort överhuvudtaget. Sen kan man ju tycka att det är en bra eller dålig strategi. Men jag tycker man ska vara medveten om det i alla fall. Att man förstår varför saker och ting låter och ser ut som de är. Förstår du vad jag menar? Mm. Men det man måste och vi alla måste egentligen respektera det är ju att det finns olika åsikter i det här landet. Mm. Det finns de som är riktiga tokliberala tomtar och, och tänker så. Okej, okay, det får man respektera. Mm. Det finns sådana som är Sverigedemokrater och tycker att man borde, det borde vara lite mer traditionellt och man, man, man borde bevara folkhemmet. Det är, okay. det är också okej. Okay. Det är också okej. Det måste man respektera. Det finns de som tycker om man säger steget längre. De som är ännu mer nationalistiska och har en sån syn på mm. eh, landet. Ja men det är också okej. Okay. Det måste man respektera. Det finns grupper av människor som tycker allt möjligt och det får man helt enkelt respektera. Man mm. kan inte sudda ut människor för att man har vissa politiska åsikter alla Nej. kan inte tycka lika det åt. mest fasansfulla man kan tycka här i Sverige är ju att det finns ju människor som tycker att människor som är andra raser är mindre lämpade att bo i Sverige och det här är väl det värsta man kan säga i Sverige antar jag men även det måste man väl såklart få tycka mm. varför är det så farligt att tycka saker göra Nej. är ju något helt annat måste ju skilja på detta mm. ja. alla måste få komma fram Ja du konrad, det blev ett rätt långt ämne det men vi hade en del att säga om det. Ja, ja, ja. Men om vi ska innan musiken här innan med i alla fall något ämne till eller mm. kanske två så kan vi gå vidare till nästa då. Och det är har svensk härkomst inte okej? Okay? Mm. Det här var ju intressant, det, det stod så här. Längst ner i objektbeskrivningen står det samtliga grannar är av svensk härkomst nu beklagar mäklaren på svensk fastighetsförmedling det hela. Det var ett misstag, säger mäklaren. Under fyra timmar på måndagen låg objektbeskrivningen till villan i Stockholmsområdet ute. Sedan hade mäklaren till på ett mejl från en person som frågade varför informationen om grannar stod med. Längst ner stod det att samtliga grannar är av svensk härkomst. Jag hade fått en beskrivning av kunden och det var inte meningen att det skulle läggas ut. Kunden Menade heller inget illa med det Utan ville bara vara noggrann Det är ett misstag och jag hoppas Verkligen inte att det har skadat Någon säger mäklaren Mäklarfirman Svensk Fastighetsförmedling Har blivit om objektbeskrivningen Som nu är borttagen från internet Vi tar totalt avstånd Från den här typen av Språkbruk som är Helt emot våra värderingar och Principer slut citat Konrad, vad säger du ja. Jag säger som, som Ingrid Carlqvist, är det ingen som frågar sig varför, varför man vill skriva ut sånt här? Varför det här är något bra? Är det ingen som förstår att, att många känner en rädsla för att bo till exempel bredvid många invandrare? Ja, kan ingen det? Fråga, sen om den här är, om det är rätt eller fel, liksom, om det kanske är jättefördragsfullt och blablabla. Bla bla, kanske det, men man måste väl ändå ta tag i detta? Ska man då säga att invandrare är väldigt, väldigt, väldigt, väldigt fördomsfulla i så fall när de kommer till vårt land här i det kalla Norden och allt de vill är att bo i ett bostadsområde. Där deras släktingar bor, där folk från deras egna länder bor, där folk från deras egna kulturer bor, där butikerna har arabiska på butikerna och det finns halal ja det finns det ju i alla fall nu känns det som nästan. Ja. Men är de väldigt, väldigt fördomsfulla då för att de vill bo med det som för dem är bekant och känns som något bra så att säga. Vi ska inte ha det privilegiet utan det ska bara finnas för invandrare. Precis som allt annat mm. Mm. som ses som eller ska vara positivt. Det ska bara vara för invandrare. Ja och Precis som du säger, men om jag, jag vill bo med svenskar till mesta del av hundratals olika anledningar. Men det innebär ju inte per definition att jag är mot invandrare bara för att jag är för svenskar. Lika lite som jag antar att invandrarfamiljen är ju inte mot svenskar. Men de vill ändå bo bland sina egna. Det här är ju inget konstigt överhuvudtaget. Och jag förstår verkligen att invandrare vill bo. Folk som delar deras språk och sådär. Men jag vill gärna också i mitt eget hemland kunna bo i ett område där jag hör svenska pratas på dagarna. Mm. Inte andra språk. Så, så som jag bor nu är det ju... Ja, det, det, ofta man, man inte hör... Jag vet inte vad folk pratar om. Och det är en kompis som sa det. Det är intressant att förr i tiden... Berätta han, alla pratade svenska. Då kunde man sitta liksom på bussen så här, och så satt man och tjuvlyssnade lite på vad folk pratade om. Och Då fick man en ganska bra känsla av ja, liksom hur det var i samhället, mer eller mindre. Nu jag vet ju inte alls vad folk pratar om, jag har ingen aning. Nej. Men däremot vet jag ju själv hur man, om man själv är utomlands och pratar ett språk som man vet ingen förstår. Man vet ju hur det brukar låta. Man kanske säger lite så här dumma saker mot folk som man vet att de inte förstår. Och det tänker jag att det sker ju säkert här i Sverige med. Det kan, det kan jag ju säga att det händer ja. Jag kan säga att en för detta arbetskollega fick jag höra att han var på en arbetsplats där han hade med sig en annan kollega då som, som var med halvpolack och det var många polacker som jobbade på det här stället och han min för detta kollega då hade ju jobbat en del där och han undrade ju Ja, vad, vad, vad är det de står och pratar om och skrattar och håller på hela tiden egentligen? Men då hade ju inte de här polackerna en aning om att den här ena personen var ju halvpolack. Och förstod mm. varenda ord som de sa. Och jag kan ju säga att det var ju inget trevligt. Det var ju inget snällt. Nej. Allt de gjorde hela tiden var att prata skit om svenskarna som jobbade där mm. på arbetsplatsen. Ja, det kan man väl nästan förstå. Men man kan ju även tycka att det är vidrigt och dåligt beteende. Och nu är ni hemma hos mig. Ja, det är inte svårare att se det så. Ni är hemma hos mig i mitt hus. Det vill säga Sverige. Mm. Där jag delar med, de med alla svenskar. Och då får man bete sig som man gör hemma hos folk. Typ inte snacka för mycket skit kanske. Och visa respekt och sådär. Mm. Men för att återgå till ursprungsgrejen här. Um, white flight har vi ju pratat om. Mm. Garanterat. Och det är väl lite det, det. tänker man ju verkligen på när det gäller den här mäklan. Att priser sjunker ju. I områden där det blir mycket. Till exempel muslimer eller somalier. Eller sådär. Det vet man ju. Det är ett faktum. Inte jättemycket men jag menar som mäklare kan man verkligen tycka att man borde räkna in detta. Och jag, jag är ju rätt säker på att om jag ringer till en mäklare och ska köpa ett hus och frågar ja, hur, hur är det? borde mycket svenskar där? <kör> ja, jag säger han. Eller nej. eller sådär. Det här är ju något, något som är ganska uppe Det skrivs väl inte ner på papper. Men givetvis vet ju mäklare om att det här är en, en stor värderingssak. Precis som när huset är målat eller hur avloppet det är. Eller sådär. Mm. Och, och kanske i och om det är en invandrare då, så kanske inte han vill ha mycket svenskar kan man ju tänka sig. Mm. För att folk vill ha det olika. Men det är ju just den här förvirringen, måste, och när du, just när du pratar om det med olika språk också. Jag menar, jag åker ju, ibland besöka jag ju Kungliga huvudstaden. Och det är en gång när jag åkte tunnelbanan, kommer jag ihåg, och skulle bara gå från, från T-centralen till eh, city och möta en, en, min dåvarande flickvän. Mm. På den biten hörde jag inte svenska en enda gång. Jag tror jag hörde kanske fem, sex olika språk och inget var svenska. På den, mm. Ni som bor i Stockholm vet ju att det där är inte så många steg. Det är upp för en trappa och över en bro och över vägen. Mm. Och jag hörde inte svenska någon gång mm. där. Och det, det tycker inte jag känns så bra kan jag ju säga. Nej det är, är så alltså jättesorgligt och det här är lite som, som jag brukar köta om att jag, jag själv förstår nog inte hur det är. För att om man sätter sig ner och tänker efter, ja nej, men i mitt eget hemland så är det ganska sällan jag hör mitt eget språk. Jaha då låter det som att oj har det varit någon så här, har, har Norge tänker man då. Norge har det blivit krig i Norge så alla norrmän har flytt hit och det är därför då. Utan nej, det här är något sakta som dropp efter droppe ja det är inte en droppe det är en flod mera, men som fyller upp och särskilt våra huvudstäder. Men Stockholm och Göteborg och ja absolut Malmö är ju knökfulla. Och det har ju börjat sprida sig ut till... Frågan är vart, vart man flyttar snart om man vill känna sig som man bor i det som jag kallar det Sverige. Faktiskt. Ja, det är en jobbig situation och det finns många idioter i det här landet och det kommer vi få märka också med det här nästa ämne som jag tänkte ta lite snabbt. Det var en liten parentes innan musiken här. Hoppar av Socialdemokraterna. Partikamrat Son är med i SDU. Nu lämnar en socialdemokratisk före detta lokalpolitiker i Karlskrona partiet i protest. Anledningen är att hennes partikollegas son sympatisera med Sverigedemokraterna förra hösten lämnade nu kommer ett sånt här intressant namn Nusreta Kurtanovic Mm -hmm. eh, Nilsson posten som vice för Socialdemokraterna i Karlskrona i protest mot att partiet misslyckats med att föryngra sig i samband med valet av nya oppositionsråd i kommunen nu lämnar Kurtanovic Kurta Nilsson även sitt medlemskap i partiet det hon protesterar mot den här gången är att en av hennes partikamrater i kommunen har en anhörig som sympatiserar med SD. Det känns som ett slag i ansiktet på mig som invandrare. Det är mycket förolämpande. Hon hur ju kan med... man med? Hur, hur fan kan man med? Särskilt om man är invandrare då? Hur fan kan du med och säga så? Mm, har man ingen skam i kroppen överhuvudtaget, har man inte fått någon uppfostran har man inte fått några moraliska värderingar överhuvudtaget Nej, och det här kan man ju också knyta ihop med att folk lär sig aldrig om vad Sverigedemokraterna egentligen tycker, jag menar är hon en skötsam invandrare och gör det hon ska göra och anpassar sig och så vidare så har inte hon egentligen någonting att, att Nej, reagera på fast den här, kvinnan, den här kvinnan kanske borde reagera med tanke på att det här är absolut inte vad hon är. Jag menar hon är eller var en socialdemokratisk politiker och socialdemokraterna det sista de tycker är ju att invandrare ska anpassa sig och ta del av den svenska kulturen och så vidare. De tycker ju absolut tvärtom. Så visst hon kan väl känna lite sådär att hon kanske inte, hoppas jag i alla fall i en demokratisk värld eller land inte kanske är, står högst på listan så att säga, för att hon vill ju tvärtom, hon vill ju inte bli en del, så att säga. Men eh, i vilket fall som helst då tycker jag att det har gått väldigt väldigt långt, om det går så långt att man bara för att någon son är med i något annat parti som man inte gillar, ja men då ja men visst, jag tycker visst det är ju bra, sluta du i det där skitpartiet, desto fler som slutar desto bättre. Ja, jo jo, <laughs> men, men framförallt att man kan med och för att någon anhörig sympatiserar med ett parti. Jag menar, det, det är ju så långt bortom alla gränser. Men det här är väl ett sätt att försöka ja, alieneras, som det heter. Man gör allting för att få folk att veta vad det kostar. Okej, okay, gillar du SD, det får du gärna göra. Men det, ska, det kommer kosta, det ska du veta. Det kommer kosta så mycket, så det är förhoppningsvis inte värt det. För här gäller det ju att. Att, man, att man, man brinner så mycket för sin sak att man är, tycker det är värt det, om man säger så. Det är, värt, det är värt att bli av med sina vänner, det är värt att kanske bli hotad, det, det är värt det. Och det är ganska många som tycker det är värt det, som tur är. Men jämför det med att till exempel sympatisera med Miljöpartiet, där du bara får klappar på axeln. Jag menar, tänk hur mycket lättare det är och tänk hur lite man behöver brinna, om man säger så, för att, för att gilla Miljöpartiet. Eller vänster eller sossarna, eller Sussarna, det är egentligen bara SD som är... Cody kan jag väl tänka mig lite känsligt också Jag tror ingen misshandlar någon för att han är med i KD. Ja, och återigen jag säger som jag ofta säger Det finns folk åt allt Men ja. eh, i alla fall Jag hoppas att ni tycker det är intressant det vi har att säga men ni, det det. Skulle, ja, men ni kanske tycker det skulle vara lite skönt Och trevligt att höra lite musik också Så att nu är det dags för det skäften du är vit är det vi ska börja med eller ja egentligen ska vi börja med det som ledde till det här det är nämligen hijabuppropet uppropet ah! eh, ja det där symboliserar väl många känner men ja av alla dumma grejer. Så. Ja, och först vill jag väl säga då att det här kommer från Aftonbladet. Så att, ja, mm. ja, under fredagskvällen fick en gravid kvinna som bar sjal huvudet indunkat i en bil i Farsta av en okänd gärningsman så hårt att hon svimmade. Hon befarar att misshandeln berodde på att hon har en annan tro än kristendomen, säger Jenny Algård stationsbefäl på Söderortspolisen. Vad är det här då? Att hon, det, det, hon säger inte att det är så, hon säger inte att de har sagt si eller så, det står inte i det här då i alla fall. Hon säger att hon befarar att misshandeln berodde på det, vadå hon antar att det gjorde det. Ja, vi, vi måste ju börja här med att säga, om det nu är så som det beskrivs, om det nu är då en, en person som har gett sig på den här gravida kvinnan bara för att de bar en slöja och dunkat hennes huvud i en bil som simmade, självklart är det helt vidrigt, jag menar det tycker ju alla. Men det är ju så mycket som är konstigt med detta. Vi kan ju vänta till det här twitter japp -ropet. Då börjar det bli riktigt konstigt. Men om vi börjar med grundhistorien. Hon har ju till exempel inte sett den här eh, gärningsmannen. Och då undrar jag hur vet hon att det är en man. Men okej, okay, det kanske man hörde på rösten då. Men det finns ju inga vittnen. Det finns, finns väldigt lite av allting. Jag tror det finns en polisanmälan. Jag tror skadorna är dokumenterade. Det här är ju väldigt svårt att, att ta reda på. Man får ju lyssna lite på flashback och sådär. Men jag tycker väldigt mycket är ju likt med det här... Eh, minst SD-politiken som anklagades för att sig på någon kvinna i någon affär? vad det var Och sen kommer ju kamerabilderna ut och då visar det sig att det är Kärringen som ger sig på honom rakt av. Och det, jag tycker mycket, nu vet vi vet inte, det ska man minnas. Men jag tycker mycket påminner om detta. Det är ett väldigt, väldigt konstigt fall. Det, det, jag tycker det låter väldigt dramatiskt. Jag undrar om det går till så här. Om man nu tänker sig någon slags arg, vit, rasistisk man då, som ska ge sig på en kvinna med, med, med slöja... Dunkar man verkligen hennes huvud i bilen då? Jag tycker det, låter så, det är inte så det går till riktigt tycker inte jag. Mm. Sen kan det ju vara det kan ju absolut vara någon, någon, liksom någon pundare eller någon alkis som, som har tappat det. Och bara nu får det räcka min vandring. Liksom. Och han har bara tappat det. Och det är ju såklart jättevidrigt. Men det är en väldigt underlig historia det här. Och det skulle inte förvåna mig till exempel om det kommer fram att det här kanske är en familjeanlägenhet. Till det är ju det, som det samtalet som jag antar att du har hört. Ja, på Radio 1, där. Ja, ja att mm. det var någon som sa att nej, ja. det, var, det var hennes man som ja, gjorde precis. det egentligen. Men, men, det, men det är ju bara någon random kille. Jag tyckte han lät det är ganska ärlig så sätt. Men, men det där kan man inte lägga så mycket vikt till. Men vi säger att det vore en familjenlägenhet. Vi säger att det är hennes man som har misshandlat henne. Det hade varit så otroligt intressant att se hur media skulle hantera detta i så fall. Hysch, hysch. Ja, skulle man mörka det då tro? Eller skulle man ändå få detta till att på något sätt... Ja, han, jag, jag tror han inte är man skulle mörka då, det. Man det skulle man. nog bara helt enkelt sluta säga någonting om det. Ja. Hoppas att nej, men det här försvinner väl. Ja. Men ändå, jag menar, av det här lilla citatet som jag har här framför mig. Så vet jag det att om det faktiskt är någon som faktiskt har sagt... Till exempel om de skulle säga Citat jävla muslimjävel citat eller någonting i stil med det mm. Då hade det stått det Och ja. stått mycket Och upprepade gånger Det hade ju inte stått hon befarar Att misshandeln ja, men precis, för hade han, Jag tänker så här, hade han sagt någonting alls Så hade vi vetat om det nu Men han sa väl antagligen ingenting då För i så mm. fall hade hon givetvis sagt att, Nej men han kallar mig muslimhora Eller, eller vad du kan tänka att vara Men nu är det ju bara ja, Ingen verkar veta någonting Trolig, troligtvis har någon blivit misshandlad på något sätt nu med tanke på att det handlar om muslimer då så kan man alltså det känns ju inte så långsökt jag menar vi vet ju alla hur det ligger till med kvinnosynen om kvinnorna inte har gjort som de ska göra och så vidare, jag menar det finns ju balkongkvinnor och allt vad det nu finns mm. som vi vet så att jag menar det känns inte långsökt i mina ögon i alla fall att det kan Nej. Att någon familjeanläggning. Så att säga. Det, grejen är ju inte egentligen så himla långsökt. Att det har gått till ungefär så som hon säger också. För att jag, jag är lite förvånad över att, att det inte sker fler sådana här då. Det jag tycker absolut inte de ska ske. Men jag vet ju vilken frustration det finns hos många människor. Och, och jag tänker mig särskilt då, om du kanske är en... Säger att man är missbrukare. Och ser då hur lite du själv får från staten från, som svensk. Men ändå ser liksom somaliska kvinnor med nya mobiltelefoner. Nya kläder, massa barn, kanske fina bilar... Jag förstår om man inte kan hålla sig. Men samtidigt så tror jag om det, nu in, om, det, eller om det nu var så att det faktiskt var en person som gav sig på henne för att hon är muslim. Då mm. skulle jag nästan själv säga i så fall att jag tvekar på att det är en svensk. Jag mm. skulle liksom snarare säga i de här invandratäta områdena så har vi muslimer. Vi har även kristna syrier. Mm. Mm. Och de hatar varandra. Mm. Mm. Och det är inte alls ovanligt att de alltså syrierna ger sig på muslimerna mm -hmm. även muslimkvinnor det kommer jag ihåg att jag har hört om förut också så att det, det kan ju vara en grej i så fall också ja, absolut för jag menar det här att jag hade en, att jag hade den andra religionen kristendomen om det nu skulle vara ett så kallat hatbrott så är det ju ingen som heter sig på henne för att hon inte är kristen det är Nej, ju ytterst och, och, få svenskar som bryr sig om det jo, och så vill jag ju påpeka och säga det, föreställer det här skulle Krist och då får vi tänka då först, hur många svenskar i åldern från barn till, säg, 40 är riktigt, riktigt kristna mm. ute i fingerspetsarna? Och hur många av de här skulle faktiskt ge sig på med mm. våld? Hur många skulle göra det egentligen? Ja, för hur tänker man en svensk kristen? Det är en otroligt... Nu ska man inte faktiskt inte dra över en kam Men jag, menar, jag tror vi alla kan hålla med om att sinnesbilden av en, en svensk kristen är en otroligt from och snäll människa. Precis. Så här, som inte skulle ge sig ut i ett tätbyggt med ett invandratätt område och ge sig på folk hit och dit. Men så är det däremot med kristna syrier så som sagt. Det, är ja, inte, det. Det, det har hänt förr så det är mm. ju mer troligt i så fall. Jo, äh, religion gör ju sånt där med människor. Mm. religion är skit men ja <går> eh, om vi ska gå vidare då till just det här med håll käften, du är vit mm. eh, så står det så här man kan nog kalla måndagens hijab upprop en framgång att så många svenskar kända och okända kvinnliga och manliga, blonda och mörka valde att ikläda sig muslimsk huvudduk för en dag gav åtminstone ett tydligt resultat ett misstänkt rasistiskt hat brott mot en gravid kvinna fick större uppmärksamhet än vad som vanligtvis är fallet när någon trakasseras för sin härkomst Jaha, det här är jag hårfärg eller tror jag, ja, det uppmärksammas aldrig, nej, nej, nej, det är inte bara det som uppmärksammas, men ah, ja, ja. istället för att försöka leva sig in i hur det är att vara en muslimsk kvinna för en dag bör de människor som nu drar en sjal över sitt hår diskutera hur vi tillsammans skapar ett samhälle med en pass antidiskrimineringslagstiftning mm -hmm. Ja, så, det finns inte redan då. Nej, nej. Mm. Det är svårt att begripa varför en protest skulle vara mindre värd för att den artikuleras av bland andra människor från medelklassen. Alternativet är att dessa håller cheften. Det är knappast sannolikt, jag erkänner. Vi i medelklassen lever nämligen för den här typen av solidaritetshandlingar. Men om det trots allt skulle ske, om människor som inte delar andras erfarenheter slutar demonstrera för deras rättigheter, blir då världen bättre eller sämre Slutsitat Vad läste du detta tror du? Jo, det kommer från dn.se. Men då, vad det Hårfärg. Alltså, diskrimineras. Eh, nu har vi ett problem här, Konrad. Jaha. Jag har inget hår, men du har hår. Kan inte. Ja, men det du har kan mm. inte du färga. Det grönt. Och sen mm. gå ut och kanske få någon kommentar. Men jag får ju grönt hår för det ser inte klok ut. Eller mm. någonting sånt där. Och så går du sen och kollar om du kan få någon pengar för det. Det kan ja. du ju testa. Men något som är lite intressant. Jag följer det här på det här. Jag vet inte vad jag ska kalla det. Det här. Det här. Ja, alltså jag tycker ju hijabuppropet är ju sånt spott i ögonen på de kvinnor som faktiskt lever under riktigt supertvång. Både i Sverige men framförallt kanske till exempel i Iran. Här kämpar en vit bortskämd medelklass för, för kvinnors rätt inom, inom gigantiska citationstecken att ha en hijab på sig. I ett land där de redan har rätt att ha det. Mm. Det är så fruktansvärt tramsigt. Men lite av det här har faktiskt blivit intressant. Jag gillar ju faktiskt att se båda sidor och sådär. Och många av de här vita medelklasskvinnorna som tar på sig en hijab nu då provade. De, sa att de de kände liksom att folk tittade inte på dem. Folk tittade ner. De kände sig så här lite ja, utsatta. För de var helt enkelt kändes inte omtyckta. Och så är det nog. Men så är det också. Jag tänker inte tycka om en kvinna som sitter i burka. Hon står för. Hon, alltså, I alla fall klädesplaget står för något så vidrigt religiöst förtryck för mig. Jag tänker inte titta på henne. Jag tänker ignorera henne. Och det är min fulla rättighet att göra. Ja. Man kan inte kräva att, liksom, att, att alla samhällsmedborgare i Sverige ska. Vi ska vi, liksom, det, man, det är lagligt att höja på sig. Det tjatar svinmycket om att det är fint och bra. Men man kan inte tvinga folk till att tycka om det. Så långt får det liksom inte gå. Och väljer du själv, nu kan man ju fråga hur mycket man har valt detta. Då. Jag, jag menar att 90% är ju tvingade till detta mer eller mindre. Eller lurade in till det. Men om man nu väljer detta så får man ta att, att alltså, svenskare tycker inte om det här. Precis som om jag åker ner i någon slags folkdräkt i Saudi-Arabien kommer jag nog känna mig väldigt utstirrad. Jo. Och så är det ju. Det är ju bara... Alltså, Tyvärr, jag är hemskt ledsen. Man kanske önskar att kanske att folk var lite snällare då mot de här stackars kvinnorna faktiskt som är tvingade. Men man får ju ta en principiell, som vanligt får man inte se på individnivå här. Utan vi får ju se det mycket större. Och vi bör ju säga i Sverige att nej, vi, kan, vi tillåter det inte sånt här. Sen vet jag inte om man ska lagstifta bort det eller hur det nu ska gå till. Men man måste ju ha rätt att tycka att det här är en vidrig konstig sak. Och kanske extra mycket. Jag kan känna extra mycket när svenska kvinnor konverterar och sånt där. För att. Jag förstår att om du är från Afrika och inte läser läst och skrivkunnig och du har blivit intvingad som är inlärd att, att det här är väldigt viktigt för din familjs heder att ta på dig detta. Då har man inte så mycket att välja om. Men en, en vanlig vit svensk medelklass kvinna borde veta bättre än att ta på sig tygstycke som döljer dig och framförallt kanske ingå i en religion där det är förenat med dödsstraff att lämna den igen. Det, det är som, som svensk bör ha utbildning och självrespekt nog kan jag tycka att inte göra det här otroligt konstiga valet. Och hur kan då svenskarnas, svenskarnas feministiska gudinna Gudrun Schyman ledare för feministiskt initiativ mm. hur kan då hon stödja hijabuppropet och ta på sig en hijab mm. det är ju helt otroligt ja och hon, hon har ju faktiskt fått en del kritik för detta från, nu har det tystats ganska mycket men det finns ju faktiskt seriösa debattörer som har flytt från, vissa har ju flytt från Iran och de givetvis sparkar ju bak ut jättemycket och tycker detta är så himla vidrigt och, och snacket på Twitter, jag försökte ju liksom gräva lite detta och förstå vad folk håller på med. Men det var lite så här att ja, ah, men man kan faktiskt vara emot tvång till hijab och ändå vara för folks rätt att bära den. Ja, ah. Det kan man väl. Man måste ju också förstå att det blir ju, det är två sidor av ett precis samma mynt på något sätt. och normalisera detta och göra detta till något fint och vackert innebär ju att färre kommer att ha en möjlighet att lämna det i Sverige. Om det var liksom en, en debattklimat i Sverige där alla hatade burka och nikab och allt sånt här. Man var uttalat emot det men det var tillåtet om man säger så. Men då hade ju givetvis fler lämnat islam och blivit fria kvinnor istället. Men det jag känner om Gudrun Skyman nu är ju att... Hon, man, hon väljer att ta det politiskt korrekta före sin, sina feministiska åsikter. Mm. Så alla feminister där ute, vad hon säger, om ni inte, att ni inte redan tog det med en hel jävla lastbil av salt, så borde ni göra det nu. Mm. För att det här, nu har ju hon verkligen sänkt sina skepp, alla sina skepp. Det här är ju helt otroligt så att jag hoppas att ni inte tar henne på allvar längre. Eh, men... Conrad. Mm -hmm. Nu är det dags för dig här gällande The Economist. De skriver om somalier. Just det, precis. Um, The Economist känner vi ju, kanske vissa av oss känner till. Det är ju en väldigt tung uh, ekonomisk tidning som kommer från uh, England. Och uh, de har ju ganska nyligen uh, kommit med en artikel där man pratar om Ja, på ett fint, fint sätt tycker jag. Det är så mer eller mindre så här. Somalier, det går väldigt dåligt för somalier. Vad, vad, är, vad är problemet, helt enkelt? Och det kommer fram mycket siffror då om hur Somali, Somaliernas situation i England. Och det är ju ja, det är, det är liksom, jättehög, man kan läsa artikeln om man vill. Men det är jättehög arbetslöshet. Det är liksom 80% av, av somalipratande elever får eh, typ social bidrag kan man säga. De får gratis, eh, gratis skolmat och det får man ju bara om man är utsatt. Jättehög arbetslöshet, eh, jättedålig utbildning och så vidare och så vidare och så vidare. Och artikeln resonerar ganska mycket om vad det här kan bero på. Man, man pratar om religion och man pratar om det ena och det andra och sådär. Men, men framförallt är det så skönt att läsa en artikel som är men det skulle inte kunna produceras i Sverige antar jag. Det hade varit superrasism. Men, men läser man den så är ju det här ändå ett ärligt, en ärlig problematisering. Vad är det som är fel? Om man säger så? Vad, är, vad är det så svårt för just somalier att... Anpassa sig till ett västerländskt samhälle. Så det är en väldigt intressant läsning. Och särskilt om man då, det har ju skrivits lite grann i svenska tidningar. Nu har jag inget, ingen direkt artikel här som jag kan namnge. Men att det går så himla bra för somalier. Och jag har även läst ibland att ja, det går dåligt för somalier i Sverige. Men i England går det så himla mycket bättre för dem. Vad gör vi i Sverige för fel? Ja, vi är rasistiska och bla bla bla. Men den här artikeln påvisar ju att det inte är så. Somalier är ett problem nästan vart de än kommer och det upplever jag när jag pratar med invandrarvänner att de, nej vi hatar somalier. Usch, fy för somalier, helt, helt öppet. Och jag kan ju tänka mig att mycket beror väl på den otroligt låga nivån på utbildning. Det har inte funnits några skolor där på, ja, jag vet inte ens när. En väldigt hård hederstruktur och även en, en, en kultur som skiljer sig otroligt mycket från den västerländska. Och jag menar det är många kulturer som gör det men jag tycker den somaliska kulturen verkar vara lite extra illa. Plus de har mycket religiös fanatism, mycket kattmissbruk och så vidare. Och så vidare. Och det skrivs är en, en del om detta. Och Jag tror personligen att ja, förutom det jag räknat upp i liksom, något mer konkret blir ju att som jag har förstått det så är det i Somalia är det liksom en mans heder hänger på att han kan försörja sin familj. Det är väldigt viktigt och det är ju fint. Det tycker jag är väldigt bra. Men då är det kanske på ett lite mer handfast sätt att då är du försäljare i Somalia och då tjänar du pengar som du kan ge till din familj. Nu kommer de till Sverige istället. Där det är så otroligt mycket mer annorlunda. Där du blir satt i någon konstig lägenhet och du får pengar gratis. Och ganska fort tappar ju mannen allt som... Han kan ju inte upprätthålla sin värdighet längre. Han kan ju inte försörja sin familj. Och detta leder då till att många, många somaliska vänner... De, de går ner i... Ah, man kan väl kalla det depressioner egentligen. Sitter hemma, tuggar katt. Tycker att det är skit. Och hatar ju Sverige då givetvis. Vilket man kanske kan förstå. Men jag menar, av alla svårintegrerade grupper så verkar ju muslimska somalier vara... Bland de absolut värsta. Och dem har vi gått dem. Dem har vi otroligt många. Vi har, har en, liten, en liten lista här till och med. Hur många asylsökande somalier länder har per hundratusen invånare. Och England då ligger långt ner på den här listan. 669 2012. Sen på andra plats ligger Norge. Med 2100. Det vill säga otroligt mycket mer än England. Och England anses ändå ha en ganska stor somalisk invandring. Kan du gissa vem som ligger på första plats lönsman? Kan det vara Sverige? Just det. Och då ska vi komma ihåg här att England har un ungefär 700 per 100 000. Anses vara hyfsat mycket. Norge som ligger tvåa har 2 Men Sverige har alltså 5 600. Per, ja. Och nu är detta, det är ju bara hur många som söker asyl om jag förstår det rätt. Så det är inte hur många som får asyl men vi vet ju det i Sverige. Många som söker asyl innebär ju hur många får asyl. Annars skulle inte många söka. Det är ju så enkelt. Om vi skulle ha mycket hårdare asylregler från Somalia så hade det direkt slutat komma Somalier hit. Givetvis. Ja. man tar ju inte den här resan hela vägen till Sverige om man inte är ganska säker på att komma in det är skrämmande men en annan sak som är värd att fundera över och ska se vad vi tänker om det det är det här pensionärer äter med barn i skolan det här har jag hört många gånger på radio nu på jobbet och det börjar jag fundera lite över. Sen kollar jag in här vad det står det om det så att ni får höra vad det står. Det står så här. Skärholmen stadsdel ger nu fler pensionärer chansen att tillsammans med barn och ungdomar äta lunch i en skolmatsal. Sedan i våras har det varit möjligt på en skola i stadsdelen. Nu utvidgas det med ytterligare två. Enligt Kristina Andersson är projekt ledare och legitimerad dietist i Skärholmen och ser stora fördelar med att barn och äldre äter tillsammans. Det blir lite blandat yngre och äldre. Barnen får lära sig att ta hänsyn till det äldre och kanske också tvärtom, säger hon. Mm. Det här börjar jag ju verkligen då fundera på. Min första tanke var är det här verkligen bra? Är det här verkligen bra i dagens Sverige? när ja, man främst då kanske man ska säga med invandrare att i skolorna som vi vet jag har sett reportage om det också just att svenskar blir ju inte behandlade allt för väl av invandrare i skolorna, men äldre då, hur äldre blir eh, behandlade och jag menar även såklart det även svenskar och svenska ungdomar är det, det, det finns ju, man kan ju inte jämföra med respekten som var förr i tiden mot mm. äldre då respekterades de jättemycket precis som att jag är övertygad om att, att de här invandrarna som är extremt respektlösa mot svenska pensionärer är säkert väldigt respektfulla mot sina egna pensionärer. Mm. Men jag tycker inte att det här känns som en så bra idé. För någonting säger mig att de kommer få höra både det ena och det andra och antagligen saker som inte får dem att må så bra. Det tanken är jättegod tycker jag. Men som, och det där tycker jag det där förvånar mig fortfarande för jag då i min, i min fördomsfullhet, jag är givetvis väldigt fördomsfull, så tänker jag att, att invandrare har en, de har en inbyggd respekt för äldre, trodde jag. För det har man och det, det tänkte jag då för länge sedan. alltså i alla fall att, att det här har svenska ungdomar inte lika mycket. Men, men svenska ungdomar har ändå en viss respekt för äldre och invandrare verkar inte ha det. I alla fall inte, inte svenska äldre. Det har vi ju sett med misshandel och lite nu. Det kan man Brån kanske inte döma. Sånt, ja, man ja. kan man inte döma ut det det är ju livsspann en liten klick. Eh, men, men jag upplever det i alla fall så och jag undrar hur det är med in, invand, alltså äldre invandrare om de kanske får respekt. Det tror jag. Ja. Det är jag helt övertygande. Ja, det får vi hoppas. Det var länge sedan man hörde något åldringsrån där, där offret var invandrare. Det är ju utslutande svenskar, så vitt jag vet. Men då undrar jag det här, den här återkommande, hur ska man ta hand om de äldre på bästa sätt? Dels så känner man ju att återigen, man vill ju att det ska tas resurser från den här massiva invandringen och läggas på äldrevården så att... Eh, de som jobbar inom äldrevården faktiskt kan komma hem till pensionärerna- ta en fika, sitta och prata så att eh, de äldre får känna att de, ja, de spelar någon roll. De är värda mm. någonting. Men samtidigt får man ju tänka att ja men visst, det skulle ju... Alltså det skulle vara bra på många sätt såklart att det skulle skapa fler jobb- och, och pensionärer skulle känna sig bra. Men en annan idé vore ju kanske om man i, i samhällen och städer och så- öppnade restauranger alltså har ha projekt då att det är en restaurang som, som är främst då till för pensionärer där de får äta gratis eller mm. för väldigt, väldigt, väldigt lite pengar. Där de kan träffa andra pensionärer och sitta och prata mm, och, och ha alltså, det trevligt och så. Mm. Jag menar, det här är ju någonting som absolut skulle vara möjligt eh, eh, vad heter det för att, att genomföra då om man såg över invandringspolitiken till mm. exempel. För jag menar det är ju någonting som verkligen behövs än att pensionärer sitter ensamma och, och äter. De pratar någonting om det här också att eh, eh, pensionärer äter oftast mindre. Om de äter själva än mm. om de skulle äta tillsammans med någon annan. Mm. Och det säger ju sig självt att det är klart att det, det är ju trevligare om man sitter där tillsammans ja. och så äter och så vidare och sådär. Idrig ålderdom så många av, av de här hjältarna sitter nu och ruttnar borta alltså, utan tack, utan en klapp på axeln och all, alla bara ser dem som i vägen och problem och... Mm. Ja, men det här jag är ju det, är det, det här är en idé i alla fall som jag tycker man borde Ja, Nej, jättefint. Det borde inte kosta så mycket heller. Man tycker inte det om man i stora allt. Om man ser, I alla fall om man jämför med vad invandringen kostar så skulle det mm. väl vara bara en liten klick av det. Om vi det här, om vi spekulerar, nu spekulerar jag vilt hejvilt här. Men säg en invandrarfamilj med två vuxna, tre barn som går på socialbidrag. Vi får hitta på vad det kostar i månaden. Vi säger att det kostar, gud tänk, innan sociala avgifter och sånt. Säg 60-70 tusen kanske i månaden kan jag tänka mig. Mm. Med hyra och lägenhet och tolk och allt sånt här. För 60-70 tusen kan du utfodra väldigt, väldigt, väldigt, väldigt många eh, pensionärer i månaden. Mm. Och då är det bara en enda familj man har hjälpt hemma då istället kan man tänka sig. Så pengarna finns ju, herregud, det finns ju jättemycket pengar i Sverige. Bevisligen med tanke på att vi kan lägga det på, slösa bort det på invandringen. Då är, vill jag som avslutningsvis här ställa frågan till er då. Vad tycker ni vore det bästa sättet för att ta hand om våra äldre på ett bättre sätt än vi gör idag? Alla har säkert idéer. Är det här med restaurangen bra idé? Eller har ni någon annan idé? Skriv gärna, kommentera mm. vad ni tycker. Ja. Men, Konrad, det är dags att slå upp boken för idag. Ja, är det, det. Det är det. Mm. Så ja, nu får jag bara en person att tacka idag. Då. Men jag tackar dig, Konrad. Jag tycker själv att det här kändes väl som ett bra program som flöt på bra. Absolut. Och uh, vi har väl förhoppningsvis uh, några mycket intressanta gäster med oss här om uh, kanske till och med blir nästa program, eller så blir det lite längre fram. Men uh, mycket att se fram emot. Så, stay tuned, som man säger. Ja. Tack och bock för att ni lyssnade. Så hörs vi nästa gång igen.